але ненадовго. Ну що ж, якщо немає охочих поділитися враженнями, даю вам 5 хвилин на самостійний аналіз робіт. Потім базовий текст і питання. Затримувати вас сьогодні довше навіть не намагатимусь. Маю ще лекцію у ваших старших колег. Від цієї думки їй стало моторошно. Але ж треба пережити цю безконечну пару, вислухати монотонне буботіння десяти чоловік і спромогтись самі на щось сприятливе. Десь посеред заняття їй згадалося, що сьогодні понеділок, а отже наприкінці робочого дня чергове викладацьке збіговисько призначене явно з антигуманних міркувань. До того ж, завтра вівторок, Тобто ще один робочий день. А сьогодні ввечері і взагалі казна що під виглядом дівочих посиденьок. Якийсь недоречний пароксизм милосердя замість того, щоб повноцінно виспатися і підготуватися до завтрашніх пар. Вона вкотре подумала про звільнення від університетських годин. Може прямо сьогодні гристи сухарі і писати казки для дорослих, чи поїхати до батьків, відшукати на горищі чернетки покинутої дисертації і податися у вчені дами, надати обличчю вигляду цеглини, вдягтися у коречневу вовну і припинити на четвертому десятку шукати сідницями місця. Якийсь хворобливий неспокій. Яке сьогодні число? раптом голосно запитала Марго сама себе збивши з пантелику студента, що саме відповідав. 5 грудня, начебто?» «Гаразд, продовжуйте!» «Сьогодні, між іншим, у Дмитра день народження і її колишнього чоловіка і якась бутафорська презентація у видавництві Чижевського. Цікаво, хто напуватиме цього разу? Чи навідатися?» «Напружена тиша» Відволікла її, текст закінчився. «Що ж, шановні леді та джентльмени, – мовила вона, підводячись. Катаклізм літературного перекладу минув без жертв. Всім, хто відповідав, – добре, дякую. У коридорі їй трапилася Марта Будко, колобкоподібна патронеса німецької кафедри. «Ви вже отримали платню? – провирищала та дитячим голосом, і морго ледве стрималася, щоб не замружитися, незрівняний тембр, хай йому грець, ще розтягує задоволення від очікування. Щось сталося? А з вами мені? Пані Будко здивовано скинула брови, вважаючи подібне запитання невдалим жартом. У буфеті Марго дорікнула собі за непотрібну різкість та позаяк її затьмарена свідомість не сприймала нічого, окрім настирливих думок про склянку солоного таматного соку. Цей незапитаний докір канув у небуття. Вдома автовідповідач привітав її голосом Чижевського, відзначивши незначне зростання попиту на сповідь, Причому слово «незначне» повністю асимілювало під впливом зростання і запросив у гості голосом Єви, передбачливо повідомивши адресу. «Ще краще, – подумала Марго, – тепер тягнися на інший кінець міста. Якщо не враховувати платню, то мені сьогодні і справді щастить. Але вино від Коркова не треба його випити». Візьму, мабуть, таксі. Квартира Єви знаходилася на сьомому поверсі. Консьєрж в'яло запитав номер і повідомив хазяйку. «Вас чекають», – мовив коротко, і знову уткнувся в якусь книжку. Єва виявилася високою, русокосою жінкою, років 33, гарною, аби не змарнілість, що виказувала в ній важкохвору людину. Прошу, по її губах ковзнула легка усмішка. Вона відкинула пасмо з лоба, і очей Марко торгнувся м'який димний погляд. Вибачте, що не змогла приїхати сама, я трохи нездужаю. На голоси до передпокою вбіг швидкоокий білявий хлопчик і, усміхаючись, привітався.